abrir outra vez a conexión porque, a, gracias as tecnicidades, gracias ao noso técnico Kiko Berinchón temos tamén presencial, ainda que nos estudios virtuais ao noso compañero Kike. Boa tarde, Kike. A, a ver, alguna cousa pasa que non somos capaces de, de, de escoitalo. A, a, quizás eu non fixen ben e teño aquí. Ponque... No. A ver, ahora, ahora, ahora. ahora. Escoitamos-te. Ponque... Pon que estaba poñiame que estaba silenciado, no sei sé agora si se sí, no, Claro que oimo, si sí, si sí, directamente. No, estamos oindo perfectamente. Perfectamente. ¿verdad? Vale, pois pues, moi ben, pois pues, Boa tarde. aquí estamos, boa tarde a todos os todos os ointes eh, a vos por suposto. Eh, enada, pois pues, mm, Estuvemos estamos por Portugal unha mm, unha semaniña mm, mm. per os nosos amigos de, de vecinos. Eh, eh, bueno, habría moitas cousas que contar, pero bueno. Mmm... Que che parece como levamos o programa hoxe? O programa vai moi ben, e eh? ademais con con persoas de alto nivel, son penso que penso que eh, é interesante, non? De... Aí vamos, aí vamos, a ver se si nos axudas tú tamén a partir... Que vou a decir? A ver se si nos axudas tú tamén. Vamos a ver intentar agora comunicarnos co, con o nosso correspondente na Costa da Morte, Óscar Manuel Rei que que bueno, pois pues seguro que nos terá preparadas uh, pues a, súa, a súa crónica semanal, eh, posiblemente algunha cousiña máis. O que pasa é que bueno, pois pues xa sabes que esta cuestión telefónica unhas veces funciona ben e outras veces vai así con retrasiño. Bueno, mentras tanto podemos sempre poñemos un bocadiño de música. Parécete? Sí, perfecto. Sí. Pois veña, vamos á la cun bocadiño de música pois. Só se canta quen se perde, so se perde quen se extraña so se canta quen se perde, so se perde quen se extraña Canto seu corpo no bosque entre homens que se aman Ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la Ai, la, la, la, la, la, la, la, la No hay luz que me deteña cuando busco por la mata, no hay luz que me deteña cuando busco por la mata. Bueno, pues, bajamos a música, Quique, eh, Armando. Eh, vamos a, a recibir, pues, muy amablemente, como siempre, a un oso correspondiente en la Costa del Morte, ah, da costa Oscar de Manuel Rey. Muy buena tarde, Oscar. Hola, muy buena tarde aquí, hoy se ven de Corcubión, a, pues, en caso, un, un cuarto de metro de mar, mirando aquí para la montaña de Montepindo. monte Montepindo, gracias. <ríe> monte sí, sí, sí, sí, sí monte... aquí estamos estaría en algún momento más próspera que hoxe desde o punto de vista industrial, porque, bueno, tamén sí. a crisis está afectando bastante, también, pero con as boas vistas, con boas vistas, aquí no corazón da corte. Pois, alegramos-nos de verdade que mmm, bueno, estamos desexosos de saber que, como van as cousas por aí. Hay moitísimas noticias tamén. Vou te dicir cousa, un, dos premios ou dous, me parece que o de Malpica, yo de Fene de, de Poesía, van a estar connosco acompañándonos eh, no culturgal de Pontevedra o, o día 28 de novembro o sea que si te xegas por allí tamén nos veremos Pois pues sí, ademais teño bastantes vínculos familiares con Pontevedra así que seguramente sea unha boa ocasión para coñecernos personalmente e eh, eh, intentaré pasar por allí Pois pues, sí, sí, eh, aproveitamos para de partir e tomar algo tamén porque eso de falar solo tamén, sí <ríe> Bueno, a radio que ten, non? É a onda, <ríe> onda non? Decían o, o colaborador, creo que a eh, eh chaval que, que escritor que falava de bueno que os contaba un poquito sí. eh, de su experiencia eh forar de Galicia y que pues, da importancia que sí, está pues, en radio y digo diciendo mismo para mí eh fijátelos como vai pasando o tempo dende que Marconi ou Tesla como queiramos verlo eh, sí. puxera en marcha toda da radio ou polo menos eh, o, o atopase non? Sí, eh, sí, sí, sí. a radio sigue viva e cada sí, vez sí, máis e ¿no? además de viva nos extrañámonos bueno, favorablemente ¿no? pero a parte de extrañarnos, gustanos muitísimo saber que hai moitísimas persoas que están interesadas en conhecer e saber cousas nosas tanto é así que, bueno, a partir de de, de máis que vén, pois igual que fixastes que vos recolledes a a nosa emisión, pois uh -huh. dende de Portugal, dende Portugal en Coimbra concretamente uh, un, un programa que se chama Pingas de ah, galego, pois pues, pues van... Pues vai... O vosso programa escuítese xa de de desde a semana pasada, desde o domingo, <risas> tanto na zona alta da costa, con Radio Roncudo, como aquí, en Corcubión, Gra Radio Nérico. Gracias a túa colaboración e a túa participación. De verdade que é un placer unha honra, vamos, para nosotros, e para a propia radio, é eh? decir que, sí. o que estabas dicindo antes, es a comunicación non está porque dicían que claro coa televisión e eh, coas novas tecnologías todo isto vai, vai quedar atrasado en un pois pues está pues a orden do día hai sí, moitísimas co complementa-se ben co coas novas tecnologías da gusto vervos tamén desde as redes sociales, <risas> desde o Facebook vervos en, en directo é unha cousa que ao final permite complementarse con todo e isto pues, fai que a radio ao final gane e eh, eh, gane sempre é unha boa noticia para todos uh -huh. os que vos pues, amamos esta conversación comunicación, e ao mesmo tempo eu creo que é unha boa noticia para a sociedade en sí si mesmo, porque eu creo que é un um, um, um medio de difusión puro, no que a parte física non ten tanto valor como a intelectual, e eu creo que isso é importante agradecerche moitísimo a túa aportación e a túa colaboración, Óscar de verdade que estamos moi honrados gustanos en... moitísimo Adiante, Oye, quereres, tú. vamos, vamos alá empezamos eh, con a noticia que pues, falábamos a semana pasada do, dos parques eólicos eh, sí. empezamos esta semana tamén porque 11 entidades bergantiñas piden a anulación do complexo eólico da Costa da Morte uh -huh. eh, é certo que, que bueno a contestación cada vez está sendo maior desde distintos puntos de vista non só medioambiental, sino tamén económico que se están facendo as cousas un pouco rápido, de feito falaba a Xunta de Galicia esta semana de que iba a aplicar unha moratoria de ano a medio para seguir concedendo licencias eu creo que é interesante e importante repensar o, o, o modelo eólico de Galicia como xa vos comentaba a semana pasada e polo tanto creo que non, non deixa de ser unha, unha boa nova esa moratoria. Eh, eh, bueno, as entidades evidentemente bergantillazas e piden tamén a, a, bueno, neste caso piden a, a anulación en si sí mesmo, non? Bien. Desde o punto de vista presupostario esta semana aprobábanse, bueno aprobábanse os presupostos de, de Galicia, da xunta de Galicia claro, nós aquí sempre falamos en clave da Costa da Morte claro. houve, houve moitísima eh, polémica entre os distintos partidos bueno, que defenden neste caso pues, o ao goberno os eus eh oposición ao respecto das cifras eh, que, das que se fala para Costa Morte, pero hai unha inversión que é clave para aquí. Eu non sei se hai tempo que que vides pola costa, eh abriu se unha autovía desde a zona de Carballo, antes tiñamos a de Peaxe de Carballo a Coruña e agora abriu se unha autovía libre de Peaxe desde a Coruña a Vallo, pero esa eh, autovía estaba pensada previamente para chegar aquí a Pretiño de Ce. Entonces o que reclama a Sociedad de Costa de Morte é que se siga estendendo porque un pouco a autovía que fai neste caso é ter un impacto importante na población, porque moita xente xa co autovía a unha hora é moi pouco da Coruña, pois un xa se plantea en si ir vivir a Coruña enda que traballe ali ou uh -huh. non, isto tamén de algunha maneira permite fixar porque bueno, cousoute pois tamén polémica neste tema porque dos 13 millóns de euros prometidos pola Xunta na nos presupostos aparecenses só tres. non? Entonces houve como moita moita polémica tamén ao respecto Deste, deste tema. Despois, desde o punto de vista empresarial, hai unha noticia ben interesante, celebrouse oxe, uh, unha gala do, pues, da, da rede de, de negocios da Costa da Morte, que é un concepto nacido en, en Norteamérica, un pouquiño no que nesta rede hai máis de 100 empresas, estas empresas colaboran entre elas, Non se si necesitan un servicio, reclaman unha empresa da rede, entón isto Eh, como son tan empresas da costa É un proxecto que está generando riqueza Entre as propias empresas daqui Se si, uh -huh. si, si, por exemplo a mí me fai falta Un servicio de limpeza E eu me dedico a outra cousa Pois pues, o servicio de limpeza Se si unha das empresas que está dentro do BNI de, de, de, deste, Desta rede de negocios O, o da, por pues, eh, opta separar Cada vez está creciendo máis Porque claro, van integrando máis empresas da zona É un proxeto ben interesante Un pouco para falar desa economía circular E tamén un pouquiño da de asentar aquí as, asentar riqueza, ¿no? eu creo que bueno, pues, non sei como vos para sabás, pero eu, eu creo que é unha, pelo menos eh, chama atención que este tipo de de iniciativas asentasen a xurrer tamén por aquí positivo eu veixo o positivo claro, claro. porque sí. eh, aparte xa sen que as autostradas estas da, as autostradas pois vas uh, uh, uh, correndo moito e non te fixas no que hai alrededor teu pero se teñe unha eh, e despois eu que tido moito tamén esas autoestradas ou estradas que cando acha unhas sitio de vistas ou algo así para poder facer unhas fotografías que deixen un sitio onde tú poitas meter o coche. Un apartadiño, Si un pequeno <risos> apa, eh, a, aparcadoiro, un pequeno aparcadoiro, de que ti des facer unha fotografía e seguir <risos> pe diante, pedidir, coño, pois estuven ben eh perdón pola palabra, <risos> pois eh, que quede constancia de que eu estou ben ali. Pois <risos> pues, pues, fixade vos ben a importancia xa non, non solo de bueno, neste caso, plus da, da estética senón que aquí antes, antiguamente pues, hai 30 anos, subida a Coruña eh, levaba casi dúas horas, ¿no? ahora, pues, son ahora cinco minutos a uh -huh. parte de, de pues, con todo, toda a problemática que xo tiña ahora afortunadamente hai un hospital comarcal tamén aquí en RECA, antes de xente se tiña que ir a, a Coruña casi pues, 100 kilómetros máis de 100 kilómetros para un hospital e moita xente xa se quedaba no camiño local, bueno, vai-se pouco a pouco pero vai-se vais tocando diversas sí, sí. <risas> diversas cosas. Mirad outra cousinha outro, outro, outro, outro tema interesante de economía circular e de xerar que está aquí xa que, bueno, hai colexios que ofrecen comedores bueno, o servicio de comedor escolar, non? Sí, sí, e, sí. e, e tamén está desinteraos que na maioría dos casos as administracións teñen a mala praxis de conceder muitas veces esas digamos as concesións a empresas de catering incluso sí. de comidas un pouco así rápidas. Bueno, pois pues aquí produtores locais e colexios están unindo camiños alrededor dun proxecto de eco ecocomedores escolares. Que consistiría en que toda a, a comida que se ofreza nese, neses comedores escolares seja comida xa eh, ecolóxica e de, eh, de proximidade, ou seja, que uh -huh. sea daqui da zona, non? entonces é un pouco Eh, pues eso, aproveitar as inerxias e as riquezas que, que temos para, para, de alguna forma, pues, afincar aquí empresas eh, uh -huh. eh, e aproveitar, pues eso, que están neses comedores escolares eu non sei se este tipo de iniciativas tamén as conheceres por aí ou tenes algunha experiencia que podas contar porque eu creo que é realmente interesante e que aquí está en plan experimental eh, Pois eso sería moi interesante eu vouxe uh -huh. contar porque estuve unho uh -huh. no sitio na provincia de Lugo non vou dicir o sitio pero vi un, un instituto que tamén daban comida ¿Sí? llevo aquelo cando desto pois, eh, cando chegaron con un camión isotermo destos, de, con comida quente e pasaban ¿Sí? a outro sitio para conservar a calor e digo, ¿Sí? de onde ven esta comida e tal sabes de onde viña? non ¿Sí? ¿Sí? eh, sabes de onde viña? e Pois nada máis é nada menos que desde Málaga. Casi nada, a Viña quente. A Viña quente. Nun avión chegaba rápido. Claro, pois pues, fixademos pues, a importancia incluso que tería pois pues, para os produtores locais, aquí temos eh, como, pataca, pues como a boa pataca, de Caris Coristanco. Bueno, un, un montón de, de, sí, de potencial, sí. ¿non? Nesta uh -huh. nesta Bien, outra cousinha interesante Pois pues, é aquí mismo en C Bueno, temos unha, a única asociación feminista Que hai aquí na, na zona uh -huh. O Serana, que cumple 21 anos Eu creo que é interesante reseñar isto Porque Hombre. somos unha, unha zona moi Necesitada de accións eh, Sobre sexualidade género, uh -huh. E género sí. E sobre todo da concienciación feminista e, e aquí en C Lavan 21 anos traballando E creo que bueno é interesante reconhecerlo E ademais, pois pues, van a celebrar con lembranzas música e poesía aquí na, na tarde de hoxe en CEP. Pois, perfecto, unha cousa interesantísima por o feito de que sí. a, a feminización ya, ya as mulleres te les emborda. E na Costa da Morte ainda máis que naide, porque son precisamente as que máis cuidaron o sí dos nenos eh, da propia eh, marisquería, non? Sí, sí, sí, sí. pois pues, pouco pues, eh, a pouco se vai abrindo camiño tamén este tipo de, de, de accións. Eh, más cousiñas interesantes, este sí. lebrónse na praia de ermida en Corme, uh -huh. unha nova limpeza medioambiental, Con esta iniciativa a organización Limpa o pretendeu pois pues, un pouco sobre a problemática que supon o lixo mariño para a saúde do uh -huh. nosso planeta, e para toda a sociedade. Claro, impacta muitísimo, sobre todo a xente nova, uh -huh. eh, cando acuden a vianse algunhas fotos nas redes sociais de mecheros de discotecas que lavan pechadas 30 anos na zona uh -huh. e aparecían na, nas praias prácticamente intactos. Obviamente non funcionan pero claro, ao ver o nombre de discoteca un leva-se as mãos a cabeça porque isto leva-se tirado 30 anos é o que, o que se foi acumulando nos 30 sí. anos é, claro. é o que viram, claro, é o que viram salir por é importante que, bueno, cada vez comeza a verlo o máis na, na costa pois pues, eh, a xuventude se implique por en certo. estas accións eh, é. é, bueno, é, é superinteressante para para sacar a colación eh, o tema da contaminación mareña. Concienciación, exactamente. Sí, sí, sí, un curso sí, importantísimo, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh... non me alongo máis, pechamos, se queredes, un pouquinho máis co teatro. Eh, ah, somos sí, zona, de, somos <risas> zona de teatro, os ciclos de teatro de Ponteceso de Malpica botan andada, tamén siguen en vimeanza estas actuacións na, na Casa da Cultura, co cal, pues, o teatro sigue moi vivo aquí na na Costa da Morte Ajá. e con esta noticia Muy pecho o meu resumo que xa non sei se foi moi longo <risa> non foi longo non foi longo foi extraordinario nunca é longo sí, a verdade é sí. que aunque te extendas un pouco máis non é problema para nós ademais énchenos no. eh, de, de satisfacción recibir noticias porque non todo o mundo pode presumir eh, nós somos primicia aquí en Cataluña si, sí, sí, ademais aquí a pé do mar se eh, si me tiro ahora mismo mollo me quero claro, decir sí, que prácticamente... <risa> pues <risa> que, nada, no ¿sí? <risa> te molles, porque el sí. gallo está -che muy fría <risa> hay abondón. Bueno, hoy se sopra una, una brezinha de suroeste, aquí que anda en suroeste, y aún se puede bañar no branco. Ah. Ahora el vale, vale. ya... Bueno, ahora aún no estamos en el pleno, pero bueno, ya va enfriando. <risa> no, no, sí. no sé, no sé qué te <risa> diga Enrique Kiki, que también lo tenemos aquí na, no nuestro no, no, no estudio virtual. No sé que te diga él, por porque... Eh, seguro que el para a Costa da Morte non se chega moito. É verdade aquí. Non te escoitamos. Non, non eu non os coito. Non, non cousa <ríe> pasa non... no Bueno, pois pues, mentras se soluciona, agora Agora, agora, sí. Vale, sí, pois, pues, eh. no, teño estado por Malpica e eh, por toda ah, eto da, bueno, porque teño incluso algúns amigos para lá en si, sí, sí. hai un da Malpica ves unha illa alí como é, a Cesar, a Cisargas, a... si sí, sí, sí. de... si eh. moita Quixeron me moita, impactaron me moito, non? A ver, ver como como rompente voltean ali as ondas nas Gisarra. Si, si, ademais ali na Praia eh, logo, de Cadena. E eh, eh, logo moixía, por suposto, tamén. Sí. No, no, conllezo, conllezo de, non, de, de, de vivir e tal, pero si sí de pasar por ali, da mesma ben, que teño. Bueno. Pois pues, sí. pues xa ves, un grande colaborador que temos aí. Sí, pues, cada vez eh, estamos tendo pues, más visitas, xa vos comentaba o primeiro día, eu creo que o, o prestíxido un impacto brutal sí. en dar a conocer esta zona dentro do mal é nada, simplemente comentarvos unha cousa para finalizar, a sí. semana pasada retransmitíose por primeira vez o partido Corme Soneira da Fútbol da Costa, o fútbol ah, aficionado, o que, ah. que, que pasa na costa, pues lle puxo Imasia a través desta de, pues, iniciativa que pasa na costa de televisión e con grande éxito e pues eh, traballo dos dos nosos eh, compañeiros repito, sempre desde o punto de vista pois, eh, tendo en conta pois, da, da, neste caso da, dos medios en galego aquí na ah, Costa da Morte, pois... intentando sobrevivir moi ben, moi ben, ben. ben. Mas, pues, no para parabéns para, to, para, para ese traballo tan importante que tamén compre que da, darlle... Eh, sabes o que pasa? que aquí o fútbol eh, o fútbol aficionado, o fútbol base Tem un, un impacto muy positivo na cohesión da costa, también claro. en, en na economía, porque faz que se move a gente un poquito. Entonces, bueno, es un poco o fútbol que realmente muchas veces se quixera a altas altos niveles en un, un AISA es sí. bueno, pues veña amigos, muy buena semana igualmente sí. a ti Oscar sí, a beña, Oscar, un aperta un aperta una grande, hasta luego. Beña, vos, hasta luego buena semana vamos a despedirlo con música eh, continuamos, empezaremos eh, a segunda eh, hora, eh, falamos un poco con Kike ¿no? también, también un poquillo en música bien Sabía que había tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras, ni esperanza nas maguas. pora ir de sen 4.6 FAME sen